Capitolul 56. Amăgirile lui Satana Satana și-a început înșelătoria în Eden. El i-a spus Evei, hotărât că nu veți muri. Aceasta a fost prima lui lecție cu privire la nemurirea sufletului. El și-a continuat această înșelătorie de atunci și până în prezent și o va susține mai departe până la sfârșitul captivității copiilor lui Dumnezeu mi s-au arătat Adam și Eva în Eden. Ei au luat din pomul oprit, după care în jurul pomului vieții a fost așezată sabia de foc, iar ei au fost izgoniți din grădină ca să nu ia din fructul lui și să devină păcătoși nemuritori. Fructul acestui pom perpetua nemurirea. Am auzit pe un înger întrebând, Cine din familia lui Adam a trecut de sabia aceea de foc și a luat din pomul vieții? Am auzit un alt înger răspunzând. Nimeni din familia lui Adam nu a trecut de acea sabie de foc ca să ia din pomul acela. De aceea nu există păcătos nemuritor. Sufletul care păcătuiește, acela va muri de o moarte veșnică o moarte din care nu va mai exista speranță de înviere, atunci mânia lui Dumnezeu se va potoli. Pentru mine a fost uimitor faptul că satan a putut avea atâta succes în al face pe om să creadă că declarația lui Dumnezeu din Ezechiel 18 cu 4 sufletul care păcătuiește acela va muri, înseamnă că sufletul care păcătuiește nu va muri. Și va trăi veșnic în suferință. Îngerul a zis, viața este viață, fie că este trăită în durere, fie în fericire. Moartea este fără durere, fără bucurie, fără ură. Satana le-a spus îngerilor lui să facă un efort deosebit spre a răspândi minciuna spusă pentru prima oară e vei în Eden, hotărât că nu veți muri. Pe măsură ce rătăcirea era primită de oameni, iar ei erau făcuți să creadă că omul este nemuritor, satana i-a condus mai departe să creadă că păcătosul va trăi în suferință veșnică. Apoi a fost pregătită calea ca satana să lucreze prin reprezentanții lui și să-l prezinte pe Dumnezeu înaintea oamenilor ca pe un tiran răzbunător care îi aruncă în iad pe toți cei ce nu-i sunt pe plac iar ei vor simți mânia lui pentru veșnicie. Și în timp ce aceștia îndură chinuri de nespus și se zvârcolesc în plăcările veșnice, el privește în jos la ei cu satisfacție. Satana știa că dacă această rătăcire va fi primită, Dumnezeu, în loc să fie iubit și adorat, Va fi urât de mulți și mulți vor fi conduși să creadă că amenințările cuvântului lui Dumnezeu nu se vor împlini în mod literal, deoarece ar fi împotriva caracterului său binevoitor și iubitor să cufunde în chinuri veșnice ființele pe care le-a creat. O altă extremă la care i-a condus satana pe oameni este aceea de a trece complet cu vederea dreptatea lui Dumnezeu și amenințările din cuvântul său, prezentându-l ca neavând decât milă, așa încât nimeni nu va pieri, ci atât sfinții cât și păcătoșii vor fi în cele din urmă mântuiți în împărăția lui. Ca urmare a rătăcirilor populare cu privire la nemurirea sufletului și la chinul fără sfârșit, Satan profită de o altă clasă și îi determină să privească Biblia ca pe o carte neinspirată. Ei cred că ea învață multe lucruri bune, dar că nu se pot bizui pe ea și nu o pot iubi, din cauză că au fost învățați că Biblia susține doctrina chinului veșnic. Există încă o categorie de oameni pe care Satan i conduce încă și mai departe, chiar până acolo încât să nege existența lui Dumnezeu. Ei nu pot vedea nicio consecvență în caracterul Dumnezeului Bibliei dacă el va aplica torturi oribile unei părți a familiei omenești pentru toată veșnicia. Prin urmare, ei neagă Biblia și pe autorul ei și privesc moartea ca pe un somn veșnic. Mai există încă o clasă a celor fricoși și timizi. Pe aceștia, satana îi ispitește să comită păcatul, iar după ce au păcătuit, le prezintă faptul că plata păcatului nu ar fi moartea, ci viața în chinuri groaznice pe care le vor îndura de-a lungul veacurilor veșnice. Exagerând astfel înaintea minților slabe, grozăviile unui iad veșnic, el deia mintea în stăpânire și ei își pierd judecata. Apoi satana și îngerii lui jubilează, iar necredincioșii și ateii se unesc în aruncare proșuri asupra creștinismului. Ei pretind că aceste rele sunt rezultatul natural al credinței în Biblie și în autorul ei când, de fapt, ele sunt rezultatul acceptării ereziei populare. Scripturile, temelie sigură Am văzut că oștile cerești s-au umplut de indignare din cauza acestei lucrări sfidătoare a lui satana. Am întrebat de ce trebuia îngăduită influența acestor înșelătorii asupra minții oamenilor când îngerii lui Dumnezeu erau puternici și puteau cu ușurință să zdrobească puterea vrășmașului dacă ar fi însărcinat să o facă. Am văzut apoi că Dumnezeu știa că satan avea să încerce orice vicleșug pentru al nimici pe om. De aceea, el a hotărât să se scrie cuvântul lui și și-a prezentat în mod atât de clar planurile pe care le are pentru omenire, încât nici cel mai slab să nu greșească. După ce i-a dat omului cuvântul său, l-a păzit cu atenție ca să nu fie distrus de satana și de îngerii lui sau de vreunul din agenții sau reprezentanții acestuia. În timp ce alte cărți pot fi distruse, Biblia avea să rămână nemuritoare. Aproape de încheierea timpului, când înșelăciunile lui satana se vor mulți, ea avea să fie multiplicată astfel încât toți care vor dori să poată avea o copie, și, dacă vor vrea, să se poată înarma împotriva înșelătorilor și minunilor lui mincinoase. Am văzut că Dumnezeu a ocrotit Biblia în chip deosebit. Cu toate acestea, pe vremea când existau doar puține copii ale ei, oameni învățați au schimbat în unele situații cuvintele, crezând că o simplifică, deși, în realitate, complicau ceea ce era clar făcându o să depindă de vederile lor care erau stăpânite de tradiție. În ciuda acestui fapt, am văzut că, luat ca întreg, cuvântul lui Dumnezeu este un lanț perfect, cu verigile legate una de alta și explicându-se una pe alta. Cercetătorii sinceri, după adevăr, nu trebuie să greșească, deoarece nu numai că scriptura este simplă și clară, Arătând calea vieții, dar și Duhul Sfânt este dat ca un ghid în înțelegerea acestei căi spre viață, descoperite în Biblie. Am văzut că îngerii lui Dumnezeu nu controlează niciodată voința. Dumnezeu pune înaintea omului viața și moartea. Omul poate să aleagă. Mulți doresc viața, dar continuă să meargă pe calea cea largă. Ei aleg să se răzvrătească împotriva guvernării lui Dumnezeu, în ciuda milei și îndurării lui nespus de mari, manifestate în faptul că l-a dat pe fiul său să moară pentru ei. Cei care nu aleg să primească mântuirea atât de scump plătită, trebuie pedepsiți. Am văzut însă că Dumnezeu nu-i va arunca în iad să îndure chinuri fără sfârșit și nici nu-i va lua în cer. Pentru că ai aduce în compania celor curați și sfinți, iar face peste măsură de nefericiți, dar el îi va distruge cu desăvârșire și îi va face ca și cum n-ar fi existat niciodată. Atunci dreptatea lui va fi satisfăcută. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, iar cei neascultători și nesfinți vor fi consumați de foc și se vor întoarce în țărână. Am văzut că bunăvoința și îndurarea lui Dumnezeu astfel arătate ar trebui să-i conducă pe toți să-i admire caracterul și să-i adore numele Cel Sfânt. După nimicirea celor răi de pe întreg pământul, toate oștile cerești vor spune, Amin. Satana privește cu mare satisfacție la cei care se pretind creștini, Deși aderă la înșelătoriile pe care el însuși le-a conceput, lucrarea lui este încă să inventeze noi înșelăciuni, iar puterea și viclenia lui în această direcție cresc mereu. El i-a condus pe reprezentanții lui, papii și preoții să se înalțe pe sine și să agite oamenii ca să-i persecute cu cruzime și să-i omoare pe cei care nu voiau să-i accepte înșelătoriile. O, oh, câtă suferință și agonie au fost făcuți să îndure urmașii scumpea lui Hristos! Îngerii au înregistrat totul cu exactitate. Satana și îngerii lui răi le spuneau triumfători îngerilor care slujeau acelor sfinți suferinți că toți vor fi omorâți, așa că nu va mai fi lăsat niciun creștin adevărat pe întregul pământ. Am văzut că biserica lui Dumnezeu era curată pe atunci. Nu exista primejdia să intre în ea oameni cu inima stricată, deoarece creștinul sincer, care îndrăznea să-și declare credința, accepta pericolul de a suferi roata, rul și orice altă tortură pe care o puteau inventa sau inspira minții omenești, satana și îngerii lui răi.